Jakobsbrefið, Annarkabli Bræður mínir og systur, þið sem trúið á Jésu Krist, dýrðar drottin okkar, þar ekki í manngreinarálið. Nú kemur maðurinn í samkundi ykkar með gullhring á hendi og í skartlegum klæðum og jafnfram kemur einn fátækur maður í óreinum þötum. Ef öll athygli ykkar beinist að þeim sem skartklæðin ber og þið segið, settuðu hérna í gott sæti, en segiðu við fátakamanninn, stattu þarna eða settuðu á gólfið við fótskur mína. Hafiðu þá ekki mismunan mönnum og orðið dómarar með illum kvötum? Heyrið, elskuð sískinn. Hefur Guð ekki útvalið þá sem eru fátækir í augum heimsins til þess að þeir verði auðugir í trú og erfi ríkið er hann hefur heiti þeim sem elska hann? En þið hafið óvirt hinn fátæka? Eru það þó ekki hennir ríku sem undiróka ykkur og dragu ykkur fyrir dómstóla? Eru ekki þeir sem lastmæla hennu góða nafni sem nefnt var yfir ykkur? Ef þið uppfyllið þið konunglega bóðor þrykningarinnar, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfman þig, þá gerið þið vel. En ef þið farið í manngrinarálið, þá dríði sind og lögmálið sannar upp á ykkur að þið séu brotamenn. Þótt einhver keldi allt lögmálið en rasaði í einu atriði, þá er hann sekur við öll bóðor þess. Því sá sem sagði þú skalt ekki hórdóm dríja. Hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja. En þó að þú dríir ekki hóð, en fremur morð, þá vortu búin að brjóta lögmálið. Talir því og breytið eins og þeir er dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins. Því að þeim sem ekki auðsýndi miskun verður ekki sínd neinn miskun í dóminum. Í dóminum Mámiskun miskun enn sín mest. Hvað stóðar það, bræður mínir og systur, þó einhver segist hafa trú, en sínir það eigi í verki? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðurværi og eitthvert ykkar segði við þau, farið í friði, vermið ykkur og mettið, en þið gefið þeim ekki það sem líka minn þarnast, hvað stóðar það? Eins er líka trúin ein og sér döið vanti hana verkin. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verkin. Sín mér þá trú þína ánverkana og ég skal sína þér trúna að verkum mínum. Þú trúir að guð sé einn, þú gerir vel, en yllu andarnir trú að því líka og skelfast. Fávísi maður. Vilt þú láta því skiljast að trúin er ónýtt án vergana? Réttlættist ekki Abraham fæðir okkar að verkum er hann lagði svo hann sinn Ísaka á altarið. Þú sérð að trúin var samtaka verkum hans og að trúin fullkomnaðist með vergunum. Og rétningin rættist sem segir Abraham trúði Guði og það var honum til réttlættis reiknað og hann var kallaður Vínur Guðs. Þið sjáuð að maðurinn réttlættist að verkum en ekki af trúni einni saman. Svo var og um skækjuna Rahab. Rétlættist hún ekki að verkum er hún tók við sendimönnunum og leta að fara burt aðra leið. Eins og líkaminn er döður án anda, eins er trúin döð án verka.